Кузьма поховав матір, як годиться, та й заходився чепурити стареньку хату. Невеликий спадок дістався, але чи багато йому з дружиною Марією потрібно? Діток у них не було, тож місця на двох вистачить. Якось не знаходив часу навідати названого брата, а сьогодні випадково зустрів, тож обнялися, похристосилися, переконалися кількома словами. Чи той час у холоди чи відчув Чорножуков, що вони тепер на різних полюсах? Кузьма Петрович на партійній посаді вже не перший рік і з згідністю витримав чистку лав у квітні цього року. А тепер партія направила його у рідне село з важливою місією. На нього покладені великі надії, які він має виправдати. Село не виконувало план хлібозаготівлі, хоча більшість живе небезбідно». Звичайно, виконати план, який уряд збільшив у півтора рази, важкувато, але потрібно, конче необхідно для держави. У селі півтисячі господарств, і лише з десяток із них вели спільний обробіток землі. І що з того? Весною так сяк гуртом провели посівну, а збирали врожай окремо. Не виправдало надій спільне користування землею, тому й поклали на нього принципового безкомпромісного комуніста зі стажем, Завдання – провести колективізацію та створити нову суспільну власність – колгосп. Якщо впорається, а певен, бо партія не знає слова «може», є слово «потрібно», господарство вийде ні в року. Родючої землі тут багато, такий чорнозем, що я тобі дам. Якщо до підкопаєвських угідь приєднати ще й два хутори, над Горівкою, що трохи вище села, та хутір Миколаївку, що нижче. То вийде непогане господарство. Навколо є і, і пасовиска для худоби, і ліс, хоч не так уже й багато, гарна тут місцина. А якщо проїхати з десяток кілометрів на схід Луганщини або й на південь, то там лише степи та рівчаки, неосвоєна земля, де часом на кілометри простяглися піщані народючі ґрунти. А звичайно, один у полі не воїн. Тож для координації дій на місці прислали в село уповноваженого від ДПУ, ДПУ Державне політичне управління, з Ростова-на-Дону, Лупікова Івана Михайловича, комуніста, учасника громадянської війни. Кузьма Петрович вже встиг із ним познайомитися і навіть потоваришувати. Іван Михайлович справив приємне враження, що правда був запальний, занадто вже непосидючий та нетерплячий. Йому хотілося зробити все одразу. На місце призначення Лупіков прибув сам, без родини, залишивши дружину з донькою в Ростові. Напевно, це було правильне рішення. Його місія під Копаєвці була тимчасовою і нелегкою. Хто знає, як зустрінуть селяни нововведення. Можливо, будуть чинити опір. У селі завжди до нового ставились насторожено, а тут їм запропонують нове життя, до якого вони не готові. Кузьма Петрович розумів, що краще обрати тактику обережності, щоб одразу не нашкодити, не настроїти селян вороже проти колгоспів. Тимой не поспішав приймати рішення, а впродовж місяця ремонтував батьківську хату, дослухаючись до кожного слова жителів села. А ось запальний молодий комуніст Іван Михайлович одразу рвався до роботи, готовий в один день змінити все кардинально. Кузьма Петрович, по-батьківськи ненав'язливо, порадив йому обжитися в новій оселі, покинутій хаті, підремонтувати дах, бо сусіди вже висмикали зі стріхи добру латку соломи, прикупити в місці щось для господарства. А головна порада не поспішати придивитися, хто в селі чим дихає. Молодий комуніст або, як його вже прозвали, чекіст трохи недоволено попихкав але послухався старшого товариша. Якийсь час він проводив до ладу своє житло, а потім вони разом почали готуватись до перших загальних зборів. По-перше, потрібно було обрати нового голову сільради замість старого п'янички. Для цього на партійних зборах прийняли до лав комуністичної партії Максима Гнатовича Жаб'яка. Він людина порядна, непетуща, збідняки. Також поповнив ряди партії Семен Семенович Стопак, корінний житель Підкопаївки, людина чесна, справедлива, грамотна, хоча і з бідної родини. Йому селяни довіряли, його поважали за справедливість та розсудливість. Семен Семенович воював у лавах Червоної армії, був поранений. Осколком йому роздробили кістки ноги, тепер вона не згиналася, і Семен Семенович шкотельгав. Його кандидатуру намітили на голову новоствореного колгоспу. Слід було лише вміло підвести до цього людей. Також провели збори та поповнили лави комсомольців кількома бідняками, бо на них, молодих та ініціативних, надія партії. Їм своїми руками будувати світле майбутнє. Потрібно створити міцний осередок із комуністів та комсомольців. Тоді справа колективізації буде успішно завершена. Кузьма Петрович підвівся за столу, відчувши у тілі весь холод маленької кімнати сільради. Підійшов до грубки, підкинув сухенький дровець у вогонь. Рано почалася зима і вдарили перші морози. Чоловік підійшов до вікна, задивився на безлюдну вулицю. В таку негоду добрий господар собаку на вулицю не вижене. А ось інші перехожі. У скрюченій постаті Кузьма Петрович пізнав стару горбату секлету. За нею з в'язками хмизу через плече сунув її син, пришелепкувати пантьоха. І він то підскакував з ненацька, то шкіри в дурнувато зуби, то спинався, щоб поколупати пальцем у носі. Бідні люди, воно й мати не зовсім сповна розуму, а ще й народила неповноцінного сина. Добре, що в селі багато жалісних людей, і їжу занесуть у їхню хатинку, всяку такого дежину. Такі, як цаклета і пантьоха, запишуться в кулгосп, бо їм однаково втрачати нічого. Але яка з них користь? Ось такі, як чорножукові, дуже потрібні. Вся їхня родина живе замужно. Гордій Серафимович Бондар. Якщо кому бочку треба або нову скриню, йдуть до нього, бо має золоті руки. У його дружини швейна машинка, одна на всі навколишні села, і шия жінка вправно, непогано заробляє, а ще в них сім гектарів землі, троє коней, велике господарство. Другий брат Федір Сарафимович має не лише вісім гектарів землі, коней та корів, але й свою кузню. Але не вони турбували Кузьму Петровича. Відчув, що найбільшим головним болем стане найстарший Павло Сарафимович. Названий брат мав у своєму господарстві п'ять коней, бочка, шість скорів, ще й п'ятнадцять гектарів найкращих земель. До того ж у його власності були сінуки, березовий гай за селом. І навіть не такі значні статки непокоїли Кузьму Петровича. Головною перепоною могло стати те, що Павло Сарафимович користувався увагою односельців. Як трапляться проблеми? Біжать до нього, з ним радяться – до його слова дослухаються. Комусь старший Чорножуков дасть слушну пораду, когось пожаліє, комусь допоможе і хлібом, і грішми. Суворий, але справедливий. Ось такого перетягти на свій бік. Але зробити це буде майже неможливо, бо з молоком матері він усутав поняття «моє», та «я сам собі хазяїн». Із дідів-прадідів. Такі чорножукові зрослися зі своєю землею, сплелись з корінням так, що по-живому не віддереш. Можливо, з часом зміниться його світобачення. Він сприйме спільне господарство, але зараз його моє для нього найважливіше. Як його змінити? Як довести, що за колгоспами майбутнє? Кузьма Петрович ще довго стояв у задумі, дивлячись у вікно, де вже тепер зима посипала своє володіння першим дрібним сніжком і він не знав, напевне, як буде діяти далі, щоб не сполухати Павла Серафимовича, а підійти до нього обережно, можливо, навіть тактовно. «Головне – не поранити звіра, бо перед лицем смерті він може стати небезпечним», міркував Кузьма Петрович. «А важливо, щоб молодий комуніст не наламав дров, все-таки у нього більше повноважень, але менше стриманості». Порадившись, Кузьма Петрович та Іван Михайлович – Вирішили не запрошувати на перші збори селян, уповноваженого з райкому. Метою зборів був не запис у колгосп, а роз'яснювальна робота та агітація. Потрібно донести до свідомості людей, що прийшли нові часи, коли треба відходити від одноосібних хозяйств та створити нове спільне, більш перспективне господарство. Активісти, новозпечені комсомолці обійшли всі двори, щоб сповістити про збори в кожній оселі. Звичайно, можна було б цього і не робити, бо в селі вже на один день тільки розмов, що про чекіста та комуніста, яких прислали для створення колективного господарства. До того ж, нещодавно побував у гостях бандурист Данило. Від нього дізналися, що повсюди йде колективізація та створюються колгоспи. Ці нові слова, як і зміни по селах, лякали людей, змушували перемовлятися поміж собою. Ніхто не знав достеменно, що їх очікує, а чекання і невідомість зробили людей обережними та настороженими. Збори мали відбутися в сільському клубі, який знаходився в колишньому панському маєтку. Приміщення було доволі великим, тому його поділили на дві половини. В одній був клуб, в іншій – школа. А збоку пробили двері, де в одній кімнаті була сільрада, довга з обшарпаними та полущеними стінами – Поки що постувала, тож там складали папери, фарбу та червону тканину для написання гасел. А в кутку примостилися мітла, кілька лопат і лежали дрова. До зборів написали гасло «План до двору, а господар додому». Та вивісили над сценою поруч із портретом Сталіна. Таким було розпорядження Івана Михайловича, який нещодавно їздив на нараду в район та десь запримітив такий напис. На сцену винесли великий стіл, накрили червоною тканиною. У відро з піском встромили древку з червоним прапором, поставили заздалегідь на сцені, а перед зборами примостили на стіл лампи для освітлення та графин із водою, теж нововведення Івана Михайловича. Поступове приміщення наповнювалося людськими голосами. Селяни підходили, віталися, сідалися на довгі лави. Чоловіки пихкали цигарками та неголосно поміж собою розмовляли, обговорюючи погоду. Іноді хтось кидав жарт, і всі вибухали сміхом. Жінок і дівчат було набагато менше. Дівчата шушукали, стріляючи очима до гурту хлопців. Жінки обговорювали то тільну корову, то дітей, які з першими холодами почали застуджуватись. Одна з жінок дістала торбинку смаженого соняшникового насіння, тож потяглися руки, розібрали пожмені, полетіли під ноги лошпайки. Поміж лавами бігали невгамовні дітлахи, ганяючись один за одним. Але їх було небагато. Не всі мали взуття, щоб у таку негоду вийти на двір. Діти притихли, що на доприміщенні зайшов Чекіс Щепфак. Він був одягнений у шкуряну блискучу куртку. Від нього пахло одеколону. Але не це так привернуло увагу дітей. На поясі чоловік мав кобору, з якої виглядав наган. Хлопчаки зачаровано з роззявленими ротами. Розглядали зброю. «А він справжній?» запитав найменший, тицяючи пальцем на ногам. «А то ж, повагом сказав старший, «звичайно, що справжній», додав він, та насунув картуз малому на очі, і всі хлопчаки засміялись. «І патрони в ньому є?» – запитав невгамовний малий, поправивши на лобі картоза. «Егеш, на кукурудзу ж він заряджений», – пояснив старший, і всі одразу засміялись, підтримуючи друга. «А в кого він буде стріляти?» – знову спитав цікавий до всього Малий. «У ворогів? У кого ж іще?» Хлопчана мить замовкла, не зовсім розуміючи, де ті вороги, в яких потрібно стріляти. «От якби він дав мені постріляти», – цитхнув Малий, – «то піди попроси». «Не дасть! А якби дав, то я поцілив би в діда панька за те, що він мене кропивою відшмагав за ті два яблука, які я восени вкрав промісінько у нього з-під носа». Сказав хлопчина, викликавши знову сміх. Цитьте. прикрикнув хтось із чоловіків, і хлопчаки побігли в кінець зали та примостилися на долівці попід стіною. У цей час на сцену вийшли кілька людей і сіли за стіл. Кузьма Петрович підвівся, і гамір потроху вщух. Щербак у гледі присутніх. Пелахиси з годину огортали притихлих на лавках людей. На нього дивилися сотні селян хто з цікавістю, хто насмішковато, хто з недовірою. Товариші, почав свою промову Кузьма Петрович, дякую вам, що знайшли час та пристали на пропозицію прийти на збори. По-перше, дозвольте представити, якщо ще хтось не знає, уповноваженого від ДПУ комуніста, чесну та поважну людину, Лупікова Івана Миколаєвича. Сказав він, і приміщення вибухнуло реготом,